يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيِّعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ <BRNY> <tot training enables> Kada se petkom na namaz pozovete Ku po prodaju ostavite i na namaz pođite To vam je bolje neka znate Uzvišeni Allah je odlikovao petak i džumu namaz posebnih svojstvima Preferirajući time ovaj dan nad drugim danima i džumu nad drugim namazima Ebu Hurere prenosi da je Allaho poslanik Muhammed s.a.v. rekao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 Svakog petka samo u programu MTV Igman snimak džuma namaza iz džamije Kralj Fahd u Sarajevu. Ponosni pokrovitelj džuma namaz je ekoselo Huremi, Hadžići i Ušivak. Poštovani vredavci, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Evo nas u džamiji Kralja Fahda, još jedan je petak i pristovat ćemo hudbi Mezima Efendije Halilovića Muderisa, a tema je iskrenost. الحمد لله الذي وسع كل شيء برحمته وعم كل حي بنعمته لا إله إلا الله خضعت الخلائق لعظمته سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أحمده سبحانه واشكره على تواب آلائه وجلائل منته واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وأستازنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من بريته ومصطفاه لرسالته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه, وأصحابه. فالتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ والسار على نهج طريقته أما بعد أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فاعتبروا بمن مضى من قبلكم عجل عجلهم ريب المنون فجاءهم ما كانوا يوعدون هم السابقون ونحن لهم اللاحقون سبقونا بمضاء الآجال، ونحن على آثارِهم تشتد بناء الرحال إخوةِ وخواتِ عنوان خُتبتِنا اليوم، إن شاء الله، فلنكن المخلصين حقًّا إن الإخلاصَ هو حقيقةُ الدينِ بمفتاحُ الدعوة المُرسَلين وأُذكِّرُكم ونفسي بالآية الخامسة من سورة البرِّية في سوره البينه إذ قال الله عز وجل استعبد بالله وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا فاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم ان شان الإخلاص مع العبادات بل مع جميل اعمال حتى المباحات لعجيب جدا فالاخلاص فبالاخلاص الله على القليل الكثير، فبالرياء وترك الإخلاص لا يُعْتِي الله على الكثير بلا شيئًا فالأعمال تتفاضلُ بتفاضلِ ما في القلوب من الإيمان والإجلال ففي في المقابل نجد أن أداء الطاعة بدون إخلاصٍ ببدون صدقٍ مع الله سبحانه وتعالى لا قيمةَ لها ولا ثبابَ فيها بل صاحبها معرض للبعيد الشديد وإن كانت هذه الطاعه من الاعمال العظام كالانفاق في وجوه الخير كقتال الكفار وحتى نيل العلم الشرعي اللهم ارزقنا الاخلاص في أقوالنا واعمالنا واجعلها خالصه لك صوابا على سنه رسولك صلى الله عليه وسلم Kultumah kad sami'atum va stagfirullaha li valakum valisa il muslimin va il muslimat va ktafi bi hadil qadr va u faslu hutba inšallah bil luga al Bosnije. Praći sestri islamu danas 26. zulkaade 1433. godine po hijri, 12. oktobra 2012. godine, hutbu sam naslovio sa Budimo istinski muhlisi, odnosno budimo iskreni. Naznačena tema je uvijek aktuelna u svakom vremenu i prostoru, jer ista zadire u srž, u samu suštinu našeg vjerovanja, a ona je također važna, nakon, alhamdulillah, naše ubjedljive pobjede na općinskim izborima, na kojima su bošnjaci pokazali visok stupanj svoje političke odgovornosti, svijesti i samosvijesti. I oni su tu pobjedu koju su zaloručanu pomoć dobili ili ostvarili, u isto vrijeme obilježili obavezama, jer je ta pobjeda u isto vrijeme veliko breme, odnosno odgovornost koja se treba ispuniti i za koju se treba odgovarati. Zato neka se boje Allaha oni koji su izabrani na mjesta bilo načelnika ili na mjesta vječnika, i neka se trude da svoje obaveze ispune savjesno i pošteno, i neka se čuvaju zloupotrebe svojih položaja, i neka se dobro, za, dobro čuvaju zakidanja prava svojih počinjenih. Zapamtimo dobro ako smo danas u prilici da učinimo nekome neku nepravdu, neko zlo, da se u istom trenutku sjetimo sudnjega dana, Kada nećemo imati ni vlasti, niti moći, niti upliva, niti ćemo moći intervenisati, kao što to ponekad činimo, na Dunjaluku, jer toga dana će pripadati moć samo uzvišenom gospodaru i znajmo da je najveći zulum e, nakon širka, nakon pripisivanja druga uzvišenom gospodaru, neposlušnost roditeljima i nanošenje nepravde, odnosno zuluma, onima pripisivanja onima koji se boje uzvišeno gospodara Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellemu hadisu koji bilježi imam Muslima ovaj hadis prenosi Abu Thalaba Al Harithi Men iqtata haqqamri muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar maharrama alayhi al Ko uzurpira pravo drugog muslimana Allah mu je odredio vatru i on je takvom čovjeku zabranio džennet فقale رجلٌ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا pa jedan od ljudi od prisutnih kazao او اللahu poslaniće a'la koje to neka neznatna stvar فقال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنْ, وإن قَدِيدًا مِنْ أَرَاك Makar to bila grančica eraka, odnosno makar to bila neka neznatna grančica ili grančica svaka, za nju se treba odgovarati ako smo uzurpirali s njome pravo drugog čovjeka. Iskrenost na prvom mjestu označava čisto vjerovanje u Allah lšanuhu bez bilo kakvih primijesa širka i činjenja dobrih dijela samo u ime uzvišenog gospodara i radi postizanja zadovoljstva Allah lšanuhu, a iskrenost je uvjet da Lerushanuhu primi dobra dijela mu'mina i zato ih višestruko nagradi. Kaža Lerushanuhu u petom ajetu sure Al-Bayjine, sredo vema umiru illa lija'budullaha muhlisina lahud dina uh, hunafa'eva i uqimu s-salateva i tuz zakateva dhalika dinu l-qayjima, a naređeno im je samo da Allahu robuju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju, da oni namaz obavljaju i da zekijat daju, i to je u istinu prava, istinska vjera. Allaho s.w.t. Allah, iskrenog groba ne može zavesti ni proklijeti šeitan, jer je on nemoćan pred muhlisima, odnosno proklijeti šeitan je nemoćan pred onima koji se iskreno boje uzvišeno gospodara, o čemu govori 82. i 83. ajed surje sad, u koji Melološanu kaže da mu je proklijeti Iblis rekao da će zavesti sve ljude osim onih koji su iskrenog vjerovanja. Kalefe mi izzatike la ugvijennahu međma'in illa ibadake minhumul muhlasin. Tako mi dostojanstva tvoga, reče Iblis, sigurno ću ih sve na stramputicu zavesti osim tvojih među njima iskrenih robova. Iskrenost je teško postići, ali je takođe tu iskrenost kada se postigne teško i održati. Zbog toga su dobri predhodnici, moli Allah subhanahu wa ta'ala, da im podari ihlas, da im podari iskrenost, da ono što radi, da radi iskreno ime uzvišenog gospodara, a dijelo bez ihlasa je samo mučenje i to je prazni trud bez kojeg nema nikakve nagrade. Ihlas iskrenih vjernika se jača na nekoliko načina. Na prvom mjestu se ihlas vjernika jača dovom, zatim postizanjem znanja o ihlasu i poznavanja načina na koji se on može primijeniti, zatim izvršavanjem svih islamskih propisa na ispravan način i na vrijeme, zatim druženjem sa bogobojaznim ljudima, onih koji se boje Allaha i koji nas u ime Lerušanuhu podsećaju nas odnosno koji nas upozoravaju na ono što što činimo od grijeha i podsjećaju na naše obaveze i napajanjem sa izvora koji govori o velikanimima koji su se na velikanima našim dobrim selepom koji se iskreno bojao uzvišeno gospodara Karološan u 20. ajetu sure Šura se bila man kanne uridu harthal akhirati lehu fi harthi Taman kan jerid minha bama lahu min nasib. Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu Allah će mu to mnogostruko dati. A onome ko bude želio nagradu samo na ovome svijetu da će mu je ali mu na onom svijet, svijetu neće biti nikakvog udjela odnosno na onom svijetu od toga neće imati nikakve koristi. Dakle, onaj koji želi budući svijet, on iskreno vjeruje Lerush Anuhu i sve što radi, radi samo u njegovo ime i radi postizanja samo njegova zadovoljstva. Na drugoj strani, onaj ko svojim dijel, dijelima namjerava da dobije ovo svjetsku nagradu, ovo svjetska priznanja i od ljudi, i od institucija i pojedinaca, ili je da ga samo ljudi hvale i da govore kako je on najbolji, kako je on najpametniji, kako je on najškolovaniji i kako bez njega ništa ne može, i da se uzdiže nad ljudima, neka zna da od toga neće imati ništa na budućem svijetu. Poslanik, s.a.v., u više hadisa pojašnjava da je prihvatanje dobrih dijela, uvjetovanje čin, čistim nijetom, pa u mutefak predaji koju mi svi znamo poslanik s.a.v. govori o onom hadisu kojim u stvari Buhari na zbirka i započinje, to je onaj hadis innama amalu bin nijat sva se dijela u istinu cijene prema namjeri ve innama ali kulli imri ma neva u istinu svaki čovjek, čovjek ima od onoga što radi samo ono što je nanijeti odnosno s čim je imao, imao iskrenu, iskrenu na namjeru fa man kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi onaj ko učini hijđru radi Allaha i poslanika, njegova hijđra je radi Allaha i poslanika, fa men kanet ila dunija jusibuha, evi imraatin jastankihuha, fa hijđratuhu ila maha džarefiha, a onaj ko čini hijđru radi dunjaluka da bi postigao neka dunjalučka dobra ili da bi se oženio na tom drugom mjestu gdje čini hijđru, on postiže, odnosno on ima od te svoje hijđre samo ono zbog čega se on preselio iz mjesta u mjestu. Nauka koju stići nam također treba da bude isključivo radi Allah džellelahu džalaluhu, kao što stoji u predaji koju bilježi Imam Ebu Davuda, hadis prenosi Ebu Hureyre radi Allahu anhu. Men ta'allama 'ilman bima yabtagi bihi vejhellahi 'azza ve la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ed-dunya, lam yajid 'urfa el-cenne, yani ja rihaha yevmel kıyamah. Ko bude postizao znanje kojim se stići Allahovo zadovoljstvo, Željeći postići neku ovo svjetsku korist neće osjetiti zaista milješ džennata na sudnjem danu. Prema tome Allah Subhanahuovatala od nas prima samo ono znanje koje stičjemo u njegovo ime i koje prenosimo u njegovo ime. Allah Subhanahuovatala ishranim za malo dobra da je veliku nagradu, a za nešto što se čini, što što ljudi čine bez obzira što to bilo bilo veliko Uh, u isto vrijeme, ako nije učinjeno u ime uzvišenog gospodara, od toga ljudi nemaju nikakve koristi. Kaže Imam uh, te, Ibn Taymiye, samo jedno dijelo koje čovjek učini iskreno u ime Allahu može biti uzrokom da mu Allah oprosti velike grijehe i to potvrđuje sljedeća predaja koju, koju bilježi Imam Tirmize. Ovaj hadis ću samo prevesti na, uh, na bosanski jezik. Prenosi Abdullah ibn Amr ibn Asra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Biće pozvan čovjek iz moga ummeta prije ostalih stvorenja na sudnjem danu, pa će mu biti otvoreno 99 knjiga ili 99 siđila, svaka od njih daljine koliko oko može da pregleda, pa će mu biti rečeno poričeš li išta od ovoga, jesu li te, jesu li te zakinuli moji pisari koji su, ovo, koji su te pratili, odnosno koji su ovo pisali reći će taj rob, ne, moj gospodaru. Biće mu rečeno, imaš li opravdanje za ovo ili neko, ili, ili neko dobro u njima, u ovim u ovim siđilnima, reći će čovjek, ne, moj gospodaru. Biće rečeno, ali ti imaš kod, kod, kod nas jedno dobro dijelo, a tebi danas neće biti učinjena nikakva nepravda, pa će biti pokazan samo jedan list na kojem piše šehadet, na kojem piše, ašhedu an la ilaha illallah, vešhedu Anna Muhammedan Abduhuva Rasulu, svjedočim da je Allah jedini gospodar i da je Muhammed s.a.v. njegov rob i njegov poslanik. Reći će Allahu šta je ovaj listić, šta je ovaj šehadet u odnosu na ovolike knjige koje su napisane o mojim lošim dijelima. Biće rečeno, tebi ovoga dana ne smije biti učinjena nikakva nepravda, pa će se staviti taj list na kojem je šehadet a na drugi knjige pa će list prevaguti. Naravno da ovaj hadis, hadis šerif, treba da bude ohrabrenje za sve vjernike, ali u isto istom trenutku ne smije niko od nas da se ponaša kao što imamo ima veliki broj bošnjaka ili pripadnika umeta koji govore da je šehadet najvažniji, da je šehadet u njihovom srcu, ali im se ne da da klanjaju namazniti, da posteniti, da činje dobra djela i nadaju se nadaju se Allahovoj, Allahovoj nagradi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadiskoj bilježjima Muslim govoreći govori o na prvi pogled malom dijelu koji će biti uzrokom nagrade u džennetu, a hadis prenosi Abdullah ibn Abr ibn As radijallahu anhu. Laqad raitu rajulan, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, laqad raitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qada' qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Vidio sam čovjeka kako uživa u džennetskim baštama zato što je pored puta slomio grančicu na što je s puta sklonio neku granu ili prelomio grančicu koja je uznemirjava uznemiravala muslimana odnosno koja je uznemiravala prolaznik. I mi braćo i sestre svakodnevno imamo priliku da učinimo mnogo dobrih dijela koja mogu mogu da budu uzrokom velike nagrade na budućem svijetu, pa se zato trudimo da sa puta, da iz harema, iz džamija i na svakom drugom mjestu sklonimo ono što smeta prolaznicima, pomozimo onima kojima je pomoć potrebna u našem okruženju, ima mnogo onih kojima treba pomoći, a ako ne možemo ništa, onda, onda treba iskreno da saslušamo ili da, da ljudski saslušamo te ljude i da pokušamo da ukažemo na koji način Može, mo, mogu drugi da im pomognu ili u najmanju ruku da, da, da zagrlimo tog brata ili sestru muslimanku e, i da kažemo da, da Al-Alošanuhu ih kroz to, tu nevolju iskušava, odnosno da Al-Alošanuhu kroz, kroz tu nevolju ili kroz to iskušenje da ih čisti od grijeha i da će Al-Alošanuhu dati, dati izlaz za iste situacije, da se svome bratu muslimanu e, nasmiješimo kao braća i da mu damo nadu u njegovom njegovom životu. Zatim da damo sadaku gdje god to možemo, a imamo mnogo prilika, da obiđemo bolesne muslimane, i kada god obiđemo bolesnika, ujutro da znamo da čitav dan 70.000 meleka čini istikvar, molja Al Lološanu za oprost naših grijeha, da kada obiđemo bolesnika uveče bez bilo kakvih dunjaluških interesa, već zbog toga što obilazimo brata muslimana, Al Anhu, da Lološanu da određuje da 70.000 meleka u noć čini istikvar uzviženom gospodaru, Da, budu, da nam budu oprošteni grijesi, da klanjamo onda kada drugi spavaju, da klanjamo po dva, četiri ili više rekata duha namaza ili noćnog, noćnog namaza, da pratimo džanazu umrlih muslimana, naših komšija, prijatelja, rođaka i da znamo da zato to slijedi nagrada i da se naravno natječemo učinjenju činjenju dobrih djeda. Braćo i sestre, budimo od onih koji su iskreni u svome vjerovanju E, svojim dijelima i svome govoru i natječimo se u činjenju, činjenju dobrih dijela. Ima nekoliko obavještenja. Prvo je da vam preporučujem novi broj islamskih e, informativnih novina Preporod. Ove novine možete kupti ovdje kod, kod srednjih džamijskih vrata. E, inače, trebali smo naravno, ja priznajem to možda kao i svoju grešku ili grešku nas džemalskog odbora, što se nismo i ranije organizirali na ovaj način, znači da pružimo priliku da e, svi mi koji želimo i koji smo navikli da čitamo preporod, evo da imamo mogućnost da ga kupimo. Evo, i ja, i ja vrlo često mi promakne jednostavno da da da nekupim nekupim neki odbrojeva preporoda što je bila naravno praksa naših dobrih predaka jer su se kroz to informirali o dešavanjima unutar islamske zajednice i bošnjaчкоj dijaspore imaćete inshallah mogućnost u narednom periodu redovno da kupujete kupujete ove informativne islamske islamske novine po simbolično i toj, toj cijeni zatim vam preporučujem nove brojeve novog eh, safa i novih horizonta i danas inshallah imamo Sergiju za pomoć a za adaptaciji upravne zgrade Mežlisa Islamske zajednice Sjenica radi se znači o Mežlisu koji nema finansijski sredstava dovoljno finansijskih sredstava da bi izvršio adaptaciju adaptaciju ove svoje upravne zgrade pa vas molim da u skladu sa vašim mogućnostima kao što to činimo i svakog petka inshallah da ovoga petka pomognemo ovoj našoj braći u našem sandžaku našem herojskom sandžaku svjesni da su naša braća iz Sjenice i općenito iz sandžaka u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu zajedno s nama znači u istom istim, istim saforima istim redovima i nekad ispred nas stajali kako bi branili i oslobađali Bosnu i Hercegovinu u redovima Armije Republike Bosne i Hercegovine i u redovima MUPA. I oni imaju pravo, odnosno oni imaju hak u našim imecima i evo da danas kroz ovu Sergiju, inša Allah, pomognemo, pomognemo u adaptaciji ovog objekta. Molim Lalušanuhu da sučušti na putu Islama, na Lalušanuhu našim hađijama koji su evo i juče i danas koji će, inša sutra da putuju na svijeta mjesta u Meku i Medinu, da je Lalušanu lakša put, da inša Allah obave sveharske obrede kako je to Lalušanu naredio i kako je to sunet poslanika, wasallam, da je Lalušanu potpuno očisti od grijeha i da se inša živi i zdravi vrate u našu lijepu Bosnu i Hercegovinu i da njihovi potomci inša budu oni koji će izvršavati ovu islamsku, ovu islamsku dužnost da nas učini od onih koji su iskreni u svome vjerovanju, oni koji su iskreni u svojim svojim životima, da nas učini od onih koji se samo njega boje i samo njemu na ruku i na seždu padaju, da učinu pomogne onima koji su u njegovo ime se borili, evo da se na neki način kroz politiku bore za ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu za ovaj naš bošnjački, bošnjački narod, da im da snage i da im da mudrosti, da taj emanet koji su preuzijeli, da, Allah, da ga do kraja ispune onako kako se to od njih očekuje, kako se to od njih traži, da učin našu djecu i naše potomke radostima naših oči i radostima naših srca, da oni inša Allah budu bolji čuvari Bosne i Hercegovine i bolji čuvari Dina nego što smo to mi, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete, u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrim ljudima. I na Dina, inda Allahi,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 Inna Allahi amru bil adli wal ihsani wa ita'i al-qurbi wa Assalamualaikum, veram plavi rikatu. Pa znate što je, to je pomeni jedno individualno pitanje tako da ta na, naša iskrenost pomeni o sili znači, od insana do insana. Na svakome od nas je jedan jedna velika obaveza moralna da se potrudimo, znači u našoj moći da budemo što je moguće iskreniji u svakodnevnom znači životu. E, možemo povezati sa aktuelnom situacijom u obzirom da su prošli izbori novo izabrani, koliko oni mogu primijeniti ovaj princip iskrenosti u svome radu. Ako Bog da inšala ono što reče moderis malo prije naš dragi moderis Halilović na onoj malopredješnoj hudbi, ovi izborni rezultati koji su na neki način garant naše opštojnosti na ovim prostorima, u svakom slučaju su i obaveza za ove stranke da na tom planu iskrenosti i moralnosti počini učni i mnogo više nego što je to do sada činila. Koliko smo mi iskreni jedni među drugima ovako, u raznim među ljudskim odnosima? Meni je prije svega čast što govorim za ovu televiziju koja u mojim očima zaista uživa jedan veliki ugljed. Prije svega znači hvala vam što ste me odabrali da budem jedan od današnjih gosti u našoj emisiji. Iskreni između sebe i u relacije svakodnevno. Ja mogu da pođem na kraju kreva od sebe, a globalno je jako teško dajati ocjenu. Trudim se, tako mi je lahad želešanu da što moguće budem više iskren u svakodnevnoj relaciji znači i u svakodnevnom razgovoru i u svojoj porodici i u svom okruženju i sa svojim prijateljima i sa svojom rodbinom. I mislim da e, ta iskrenost znači ide jednom uz, uzlaznom putanju u svakom slučaju. A na nama je da to učinimo ako Bog da našla još i bolji neki mir. Koliko smo iskreni mi u ljudskim odnosima? Ja ja sam da da sam je bogore da ja sebi za druge ja Bogom ne mogu tvoriti razmir. A ja se nadam da je sve bolje i bolje. Sabe ste poručo svim mlađim naraštajima da li da budu iskreni svojim odnosima i svojim namjerama. Nek budu ljudi. Eto. A zna se šta znači biti. Ne može se vjerovati. samo nek budu ljudi onakvi kako kako kako je treba da budu, Et, To bih ja preporučio. A ne drži do do, do do do svoje vjere i do svog godina i to je razlog za Jer vidi kako su vremena. Na daj Bože. Šta se dešavalo ali svak treba da pođe od sebe prema je od svoga nijeta i onda će sve predvijati. Ovi koji su na odgovornim funkcijama da li su oni iskreni? Koji miže koji su? Na odgovornim funkcijama, ovi koji su provozili manet vlasti. Vrlo je tijek ko to, to reći. Ja. ja mogu sigurno reći jedno. Neke stvari mi se ne sviđaju. Neke Možda da, da, da, da, da čovjek ide i ja sjedim tamo, možda bi isto tako grešio. Ja ne znam kakvi su okolnosti. Čudan je ovaj, ovaj uh, moment, svijet je vrlo čudan, razmišljam, pa to je vrlo teško i odrediti se. Treba uvijek poći od sebe, od jednoj iskrenosti, od jednog poštenja, jednog, jednog odgoja, od jednog što ja znam, pa onda gledati sve ostalo. A ja se nadam, razmišljam, većina ljudi je ipak poštena. Ipak, znači. Ona, ne moramo se, ima i svako je, ali ne moramo, Tišina je dobra. Eto. Allah nas nagradi. Sarva. Mahud bej fakal To je za pohval. smo mi iskreni danas u ovom vremenu. Brlo malo nas ima iskrenosti. Ovi što dolazimo u džamiju, to je tu ja ovog ostalo. El sam. Da, samo čujemo i da slušamo upute, mislim da ne treba ništa više. I tako dalje. E sad koliko ko kako šta to dragi dragi Elaz samo zna. Mislim da, da bi trebalo da smo svi iskreni i da ono da što i poštujemo upute i Kur'ana aj našeg sallallahu alejhi ve Muhammeda alejhi Naše. Mi smo zaista iskreni. Jesmo, hvala Allah, jesmo da nam Allah pomogni i da budi sve ovako i da ako Bog da mnogi na tobe dođu i naš umet da samo ide naprijed. Evo, kud smo slušali šta to jača iskrenost, doba nama pridržavanje. Doba nama iskrenost, ja, o, ovaj, tekbiri svašta, ovaj, ohamdu Allah, hvala da nam je omogućio ovako uzdravlja jer meni je 78 godina hvala nam dobro. Da, da li su ove prijašnje generacije bile bolje u pridržavanju? Pa ne znam mi reća, Boga mi se prije bolje vjerovalo, ali hvala lau, sada je o mladine u primjeću ima ajri, veliki ajri i literatura ova koja se može čitati to je mnogo veliki ajri jer prije samo Arapski, a nije mnogi znao arapski. Kako se zoveš? Ailija. Koliko ti je godina? Pet. Pet. Da li si ti iskrena? Jesam. Ja <laughs> Poštovani gledalce, evo čuli smo koji su to načini da budemo iskreni u svojim nijetima, u svojim namjerama, u svojim međuljudskim odnosima, naravno u svom odnosu prema Allahu Đalešanhu. Koliko ćemo zaista ovo primijeniti u praksi ostaje da se vidi, a samo Allah zna šta je u ljudskim presima. Svakog petka samo u programu MTV Igman snimak džuma namaza iz džamije Kralj Faht u Sarajevu. Ponosni pokrovitelj džuma namazje Eko selo Huremi, i Ušivak.